Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János A műsort az SBP Systems Kft. támogatta Jó kívánok! Ma 2014 május 8-a van Szerda Amiből az az igazság, hogy 9-e van és szombat. Örökre így marad! A szabadság betűből hejér barikád épül. Tegnap azt mondtam Önöknek, mert az egy nagyon nagyon fontos dolog, hogy a Kejfe Jáncsi ez egy mindennap jelentkező műsor. Ha valamit csütörtökön elfelejtek mondani, nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Amar a reményben ülök pénteken a mikrofon mögé, hogy befejezhetem azt, amit csütörtökön nem fejeztem be, vagy győz az Miközben könnyen lehetséges, hogy pénteken egészen mások hallgatnak, mint akik csütörtökön, vagy akik csütörtökön hallgattak, teljesen elfelejtik másnapra azt, hogy mi is az, amit nem fejeztem be. Tegnap azt mondtam önöknek, amikor nagy valószínűséggel szerda volt, de hogy a dátumot Eltévesztettem, az sem véletlen, egybefolyik nekem az idő. Szóval a tegnap azt mondtam önöknek, talán a tegnap előttről, hogy amikor kedden befejeztem a műsort, akkor én már fél tíz után egy perccel arra várok, hogy másnap a mikrofon mögé ülhessek, ami igaz is, meg nem is igaz. Nincs küldetés-tudatom, és nincs hivatás-tudatom. Számomra a küldetéstudat és a hivatástudat az nem egy pejoratív dolog, de az egy olyan láz, amely nagyon sokszor az embert tív viszi, illetőleg az egy olyan csillagot feltétel ez az, az ember homlokán, ami szerintem az enyéme nincs. Nincs más Ma talán 2014. május 8-a van csütörtök 6 perccel múlott reggel 7 óra, és amikor felhívta a csalócki a Mávinformot, akkor én azt mondtam, hogy ne hívja föl... amit a kirekesztés ellen harcolókat, hogy tegyenek végre a magyar... Amit nem biztos, hogy helyesen tette Morvai Krisztinát hallják éppen. ...a magyar verése ellen, és haladéktalan, hogy vizsgáltassák ki, hogy mi történt a milyen alapon taposták meg a rendőrök a magyar zászló, a nemzeti elgemeinket? Miért mondták, hogy rohadt magyarok? A magyar nemzethez tartozása miatt hogy mertek kirekeszteni és bántalmazni ennyi embert? Tűnt pillanat, örökre. Hitmarad. Azért mondtam, hogy ne legyen Mávinform, mert úgy gondoltam, hogy amit mondani akarok, azt nem fogom tudni befejezni fél nyolcig, már pedig fél nyolc után Beres Istvánnal fogok beszélgetni. És mi lesz akkor, hogyha nem tudom befejezni a mondandómat, ja Istenem, akkor lesz-e módon valahogy befejezni azt a gondolatot, ami soha többet nem fogok tudni elmondani, és annélkül fog elmúlni az élet, hogy azt elmondtam volna, holott az nagyon fontos, az nem maradhat el. És meg... Pedig nagyon sokan gondolom, vonattal közlekednek, most önök csőket megfosztottam a Mávinformtól. Úgyhogy Molnár Attila jelentése nem marad el. Nem, itt hogy ezek kompenzálnák egymást, csak hangosan gondolkodom és kimondom azt, amit gondolok. Annak idején és meg is örökítettem ezt a pillanatot készülő regényemben, aminek változatlanul nincs szíme. Édesapám arra tanított engem, hogy az ember egyszerre csak egy dologgal Már Márpedig az ember az élete folyamán sem egy dologgal foglalkozik csupán, hanem mindig nagyon sok dologgal, párhuzamosan. Az elmúlt időben azonban azt vettem észre magamon, hogy a kejfejjancsi olyan primátusra tetszett, hogy mellette szinte minden másodlagos. Habár nagyon igyekszem odafigyelni a környezetemben lévőkre, akkor is, hogy nem veszik észre de azt gondolom, hogy mindenki jelentős lemaradásban van a műsoromhoz képest a műsor az nem egy önmegvalósítás de valami olyan nagyon fontos dolog, amire nem találok mas, reggel sem magyarázatot hogy miért így jöttem, de így jöttem még be kellett ugranom a benzinkúthoz, termékmegjelenítés, mely lejjebb és lejebb a benzinára, van honnan, hogy megvegyem a heti választ, amiben Jelenicsnek van egy írása a szoborról. Megvettem az éppen kifutó élet és irodalmat, amiben Dávid Katalin írása van, az a Dávid Katalin. Milyen Dávid Katalin kérdezik most emberek? Az a Dávid Katalin, akinek nem ismerjük azt a levelét, amire Orbán Viktor válaszol, csak, csak egyszer, egyszer megérthetik azt, hogy miért is szeretem a messziről jött embert, mert a messziről jött emberhez az ember hátradől, a messziről jött embernek türelme van és ideje, és azt mondja, hogy ő egy dolgot szeretne megérteni, lesz, ami lesz, szálljunk rá egy órát, legfeljebb a végén kiderül, hogy a dolog nem is volt olyan fontos, ki tudja, miért foglalkoztak ezzel olyan hosszú ideig a magyarok. Lásd még most, Nem tudom elfelejteni Navracsis Tibor arcát, akivel holnap beszélgetek fél nyolc után, aki azt kérdezte, hogy vajon minden rendben van evelem. velem, hogy engem ennyire érdekel a közélet, vajon nem hiányzik-e valami tragikus módon az életemből, amit ezzel pótolok. Aztán meglátta a honpolát, és vagy megnyugodott, vagy sem, minden esetre kapott arra választ, hogy a műsoromon kívül van más is az életemben. Kökám rendszeresen megkérdezte tőlem, hogy mond fiam, szórakozol, le, mi csinálsz a szabadidőmben, és azt mondtam apámnak, hogy nem szórakozom, mert nekem mindig az a tevékenység a szabadidőm is, amivel éppen foglalkozom. Az egész tegnapom ráment arra, hogy tegnapról tegna, tegnap előttről tegnapra három órát aludtam, és amikor mai félkor felébredtem, és megint fél egykor aludtam el, akkor arra gondoltam, hogy az Isten tesz annak érdekében, hogy ma valamivel pihentebb módon üljek -e itt, mint ahogy ültem itt tegnap. Elnézést, ha az igényidőket termenesen felcserélem. Volt egy Philips márkájú dvd re játszom termékmegjelenítés, amely időnként túl pörgött és aztán lelassult, és hajlandó volt játszani, lejátszani a CD-t, aztán megint pörgött, és minek alapján pörgött túl, nem tudom, lehetett hallani, meg lehetett látni, ám attól fértem, hogy leég. Az a DVD lejátszó termék megjelentés, az én voltam. Ma 2014. május 8-a van csütörtök, és 11 perccel múlott 7 óra, de másodperceken belül most már például 12-vel. Egész este esett az eső, legalábbis a városnak azon a részén, ahol én élek. Az előbb kidugta a fejét a nap, és talán van arra reményünk, hogy ma egész nap ne essen. Ma csütörtök van. 10-12 fok van jelenleg. Borult ég csöpörög az eső, legyenek rá tekintettel. Akik gyalogosan közlekednek, azok azért. Akik autóval közlekednek, azok azért. És akkor eljött az a pillanat, hogy el kell, hogy meséljem a tegnapi nap legfontosabb eseményét, és aztán az összes többit is valahogy még szavakba kéne öntenem. Azt képzeljék el, hogy tegnap a Honpolától hazafelé menet, az Ágnes utcában, nagyjából ott, ahol Simon Gábornak az egyik ingatlana van, mentem fölfelé, előttem egy püzsó halat meglehetősen bizonytalan módon. Ez az Ágnes utca, ez egy hát ez 25-30 fokos e, emelkedő, ami azért Budapesten nem olyan nagyon gyakori, talán pest úton vannak még ennél e, nagyobb lejtők, vagy nagyobb meredekek. Ez az autó már kozá, korábban is olyan bizonytalan közleked, szívesen meg előztem volna, de a bűrök nem lehetett megelőzni egyébként is, kettőnk között volt még egy harmadik autó. Amikor előttem ment az Ágnes utcában, ez a Peugeot, akkor egyszer csak lefulladt, és elkezdett visszafelé gurulni. De úgy gurult visszafelé, hogy az emberek az a benyomása támad, hogy üresben van. Mert egyébként, ha mondjuk valaki kettesben fölfelé menet lefullad, az szerintem megfogja a motorfék. Tehát az csak úgy meg lefullad, és ott áll. De ez az autó egyre gyorsuló sebességgel, hogy egy autó lefelé megy, egy lejtőn, elkezdett gurulni felém, amitől én talán 4 vagy 5 méterre voltam, az lehet, hogy kis féktávolság, de hogyha egy 30 fokos meredeket veszünk, akkor talán azért mégiscsak elegendő. Tehát egy az, kicsi az esélye annak, hogy az ember fölfelé olyan gyorsan megy, hogyha fékez, akkor fölfelé utoléri, bár ilyen is történt velem, mert egyszer a Kigólyó utcában úgy mentem neki Rolla Jánosnak, igen, a Liszt Ferenc kamarazenekar vezetőjének, még annak idején is védgyártmányú termék megjelenítés, jut eszembe a műsor 12 éven aluljáknak nem való, hogy alulról utolértem őt, aki fölöttem ment, máig se tudom, hogy hova siettem, állandóan sietek, közben az esetek zömében elkésem, talán a műsorom az egyedül, ahonnan nem kések el, meg még a pszichiáterem. ez a kettő. Amivel nem azt következik, hogy ez a két legfontosabb dolog, de mégis ez a két hely, ahonnan én nem nagyon szoktam elkésni. Szóval ez az autó elkezdett felém gurulni, és először az volt az érzésem, hogy ebben vagány fiúk ülnek, akik húsággal a kezükben kifognak pattanni, mert valójában meg akarnak büntetni, hogy már korábban is dudáltam, ami nem volt szép dolog, mert már este volt, és ott a farkasréti temető mellett, jobboldalon az emberek, baloldalon pedig a voltak nem kell dudaszóval felébreszteni, hova az ember 9 óra után. De nem, ez az autó csak gurult-gurult, hogy körülbelül mennyit gurulhatott, hát mennyi egy olyan 5-8-10 métert, minden én permanensen gurultam visszafelé, miközben tragikusan, vagy ha tetszik, tragikomikusan csökkent a kettünk közötti távolság. Ha meghallgatják az engem jól ismerő embereket, talán Pataki László és a Bencebély Gyuri ügyben a legmérvadóbbak, akkor hát azt mondanák, hogy a fialat tud vezetni, de nem egy fitti Enyhén szólva sem. Az, hogy tegnap megúsztam, és sikerült lejjebb csúsztom az autónál, ami egyszer csak megállt, kiszálltak belőle egy 30-35 év körüli hölgy, és egy 70 fölötti férfi, a 70 év fölötti férfi vezette, akiről kiderült, hogy vagy gyakorlatlan, nem mondom, hogy rosszul volt, ne helyet cseréltek, tehát... Uh, nem olyan benyomást keltettek, mint hogyha netán a férfi alkoholos befolyásoltság alatt állt volna, vagy szívtrombózist akart volna éppen kapni, vagy éppen utána volt. Minden esetre ott uh, ilyetten kérdezték, hogy történt-e valami bajom, bár mindjárt mondták, hogy hát azt hallották volna, hogyha a két autó találkozik, de hogy én azt ott tegnap megúztam, hát az az isteni gondviselés. Tehát én erre még egyszer nem lennék képes. Gondoljanak bele, hogy egy 30 fokos lejtőn elkezd gurulni egy autó önök felé, és önök képesek úgy gurulni lefelé, miközben önök mögött nincs senki, mert ha mögöttem van valaki, akkor kész. Akkor szendvicsbe kerülök, jó, agyon nem nyomnak, de nem egy Zill autó volt mögöttem, és egy Hammer pedig mögöttem, termékmegjelenítés, termékmegjelenítés hátán, de hát az ott akkor maga volt a gondviselés, az isteni. Különösen egy olyan nap után, mint a tegnapi. És akkor én még egyetlen nem gondoltam arra, hogy meg fogom nézni a hírtévi adását, akkor az valamivel 9 óra előtt kellett, hogy történjen, vagy 10 órakor láttam már a hírtévét. Nem tudom, egybe folyik az egész. Szóval én már tegnap mondtam önöknek, és azért úgy fél nyolcig utol kell, hogy érjen magamat, hogy de akkor még egy gondolat. Egyi gondolat a másik hátán. Április 6-án lemondott Bajnai Gordon, nem mondott le Gyurcsány Ferenc, és nem mondott le Mesterházi Attila, és nem tudom, hogy ki, ki mindenki mondott még le, vagy ki mindenkinek kellett volna lemondani a még, aki nem mondott le. De amikor tegnap gondolkodtam mindazon, amit az elmúlt időben történt, és hát az elmúlt időben benne van az én egész életem, mert ugye abban random járok fel alá, nem április 6-a ebben a legközpontibb dátum, hogy lenne már az akkor arra gondoltam, hogy vajon az egész ellenzéki sajtónak, úgy, ahogy van, abban a szószólóknak, köztük nekem, nem kéne a le lemondanom. Hogy aztán ez kifogadja el, a tulajdonos vagy önök. Arra nem is tudtam válaszolni. De hogy nem kéne lemondani a mérvadó értelmiségnek, leginkább azért, hogy átadja a helyét egy olyan értelmiségnek, nem az, amit írtak a HVG-ben meg máshol, hogy a bolgár györgyök és a korrágyörgyök és mindenki, aki nem györgy és nem Olga. Mindenki. On general. Adja be a lemondását, és aztán valaki elfogadja. Beleértve, hogy a tulajdonos vajon leváltja az akkori, vagy korábbi vezetést, mondván, hogy az is alkalmatlanná vált, mert valamit rosszul csinált. Nem azért, mert az ellenzék nem győzött, hanem azért, mert olyan módon fogalmazták meg a gondolataikat, amilyen módon. És ezt egy érvényes gondolatnak gondolom. Tehát, um, hivatkozhatnék arra, hogy itt nem dörömböl senki sem hogy elfoglalja a helyemet, de mindenki erre hivatkozik. És így marad a helyen. Lehet, hogy most éppen nem dörömböl, de ha üres lenne a helyem, holnap után valaki lehet, hogy és lehetséges, hogy egyáltalán nem egy közéleti műsor lenne itt, vagy egy ilyen szinte követhetetlen vagy követhető, ezt önök jobban tudják, mint én, hanem zenei műsor, olyan még nem volt soha, hogy ne lett volna valahogy. És azon gondolkodtam, hogy ha én nem adom be a lemondásomat, akkor az milyen következményekkel jár. És aztán rájöttem arra, hogy Egyrészt beadom a lemondásomat, másrészt az önök kezébe adom magam. Igen, az elemcsere ne egyszerűen a hajó órának elfordítása legyen, hanem majd az a reklám, amit fél nyolckor, nyolckor és fél kilenckor, talán kilenckor is hallanak, az legyen egy bizalmi szavazás a kejfejancsi mellett. Hogy ezt ki lehet-e fejezni pénzzel? Nem. De valamilyen módon ki kell fejezni. A telefonok ehhez kevesek. És azt is el fogom mondani mindjárt, hogy miért. Nem, mint hogy eddig nem mondtam volna el. Minden műsorom erről szól. De igenis, azt kell, hogy önöknek mondjam, bármennyire is pénzről szólna a történet, nem, bizalmi szavazást kérek a Kejfejancsi mellett vagy ellen, az elemcsere kapcsán, hogy érezzem azt, hogy erre szükség van. És most, amikor azt mondom, hogy erre szükség van, el kell, hogy mondjam azt, ami miatt nem volt Mávinform, bár amit eddig mondtam, az is ezért volt. Tehát már idéztem Siffer Andrást, amikor azt mondta, hogy álljon meg már a fákjás menet, hogy Molnár Zsolt skinhead története kapcsán skinhead történet idézőjelben, és önkéntelen is mutogatok, pedig nem vagyok televízióban, tehát kiteszem, miközben beszélek az idézőjelet, kezem, lejjebb, kezem, följebb. Szóval nehogy már a Molnár Zsolt történetét egybe lehessen vetni Schneider Tamással. Hogy van erre igény, hogy megpróbálnak mindent egyenlő szintre hozni annak érdekében, hogy bizonyos döntések felelőssége elől vagy a következmények elől el bújni, igen, erre lehet bátortalan kísérletet tenni. De ezt, az az értelmiség, akihez én sorolom magam is, akiket feltételezek, hogy engem hallgatnak, elnézést, ha időnként pontatlan vagyok az egyeztetésben, de nagy sebességgel haladok, a Philips vagyok, ami időnként nem kapja el a számot és túl pörög, Szóval. Önöktől elvárom azt. És ez nem e, jobboldali vagy baloldaliság kérdése. Ez a józan ész kritikája. Hogy ez abszurdum. Azzal, hogy megválasztották Schneider Tamást a parlament alelnökének, nem annak tettek eleget, amilyen mértékben a magyar lakosság beszavazta a jobbikot a parlamentbe. Mert azelőtt igenis fejet kell hajtani, az a jobbik ott van a parlamentben, akár tetszik, akár nem, annyian szavaztak rá, ahányan nem olyan, nagyon kevesen. De abból még nem következik, hogy a Jobbiknak egy olyan politikusát vagy képviselőjét, aki egyébként olyan múlttal rendelkezik, mint amilyen múlttal rendelkezik Schneider Tamás, meg kell tenni a parlament alelnökének. Lehetséges, hogy az előző ciklusban is volt Schneider Tamásnak valamilyen bizottsági tagsága? Valamelyikben. De miközben arról beszéltek, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottságnak az elnöki tisztségét azért nem töltheti be a jobbik, mert az hagyományosan a legnagyobb ellenzéki párt tölti be, vannak itt más szempontok is. Vannak itt szimbólumok, amelyek valamit mutatnak. Schneider Tamás képviselői értelemben fedhetetlen. Megvan az erkölcsi levele? Ott van a hely a parlamentben, de ebből nem következik, hogyha van a Gábor pártelnök provokációból, vagy provokáció nélkül jelöli alelnöknek a parlamentbe, azt meg kell, hogy szavazzák. Ott meg kell, hogy szólaljon az emberben valami, és azt kell mondani, rossz fényt vet a magyar parlamentre, de nem Brüsszel felé, nem Moszkva felé, nem Kassa és Kézdivásárhely felé hanem azzal a 93 ezer négyzetkilométer, ha annyit évedek, akkor elnézést, amiben mi élünk. És ezt a jobbikosoknak épp úgy tudniuk kell, mint a kommunistáknak is nekem. Ez nem annak a kérdése, hogy ki hova szavazott, vagy nem szavazott. Amikor tehát ez a történet elindul, majd bevégeztetik, mert megválasztják, akkor avval kezdeni egalizálni, hogy márpedig len, Molnár Zsolt, Akit hirtelen valamilyen gépezet, valami egészen fantasztikus gépezet, ami egyébként a jobb oldal kezében van, nem szeretném, ha a baloldal kez, ha hogy legyen a baloldal kezében, vagy az ellenzék kezében ilyen gépezet, igen, de hogy ilyen célra használja fel, azt a leghatározottabban visszautasítom. Tehát, hogy ez a gépezet elkezdjen a másik oldalon valakit kipécézni, megtalálni és azt mondani, hogy ha berakjuk a serpenyőbe Sneider Tamást az egyik oldalon, és Molnár Zsoltot a másik oldalon, akkor viszintben lesz a mérleg. Aki, erre, aki ezzel megpróbálkozik, az az én fejemben lévő virtuális büntető törvénykönyvben az egyik tételt megvalósítja. Akkor is megvalósítja egyébként, ha az emberek ennek bedőlnek, és akkor is megvalósítja, hogyha ennek a tételnek nem dőlnek be. És akkor is megvalósítja, hogyha Snejder Tamás hülyeségeket beszél, vagy nem beszél hülyeségeket, és akkor is, ha Molnázsolt hülyeségeket beszél, vagy nem beszél hülyeségeket. Ugye arról van szó, hogy valamikor 22 évvel ezelőtt elnézést a tévednék, 800 kiló papír van nálam, de azt fölolvasom, elmegy a maradék idő is. Kapusniban Molnár Zsolt, aki hosszú pálya írt be, volt a Fidesznél, volt itt volt ott, most éppen kampányigazgatója az msp nek 92-ben ott volt, amikor egy Gönc Árpádot, majd a többiekkel átment a Szabadság térre, a Kossuth térről, és ott hangkis elemét lemondását követelte. Na most ez a cselekedete semmilyen valóságos büntető törvénykönyvi tételben nem ütközik szemben Schneider Tamással, aki emlékeim szerint, ha rosszul emlékszem, majd kiavítanak, felfügges, börtönbüntetést kapott egy cigány származású emberrel való atrocitása kapcsán, amit lehet, hogy nem ő kezdeményezett, de végülis mégiscsak őt ítélt el a bíróság. Az, hogy Molnár Zsolt skinhead volt, és tőlem akár skinhead is lehetett. Miért ne lehetett volna Molnár Zsolt skinhead? Az nem egy, nem egy olyan tétel, ami alapján 22 évvel később valakit Alkalmatlannak kell nyilvánítani arra a posztra, ahol van. Ha valamit elkövetett, skinhead vagy nem szkinhetként, annak van jelentősége. De az ember, nem tudom Molnár hány éves, mondjuk 45 vagy 40, hogy 22 évvel ezelőtt ilyet elkövetett, a bocsánatos bűnök közé tartozik, nem lett volna bocsánatos bűn, ha egyébként téglával dobálta volna meg a rendőrséget az én szememben, még akkor is, ha az a tégla nem talált volna cél, de nem tudunk erről. Azt tehát, hogy kapuszniban skandált, az arra jó, hogy ma megtudjuk Molnár Zsoltról azt, amit korábban nem tudtunk. De az, hogy ezt alkalmasra, alkalmasnak találják avva, arra, hogy szembeállítsák Schneider Tamással, az az én fejemben az aljasság kategóriája. Aki ezt nyomatja, az az én szememben aljas. Akkor is, hogyha egyébként más szemében nem az. A tévedés minimális kockázatával mondom, hogy minimálisan lehessen belém Kötni. Az, hogy egyébként az MSZP-t, hogy osztja meg e, ennek a Molnár Zsoltnak a tevékenysége, az a, az a tehetetlensége az MSZP-nek. És amiért azt mondtam, hogy igenis kell az elemcserével szavazni, az az, hogy tegnap rá kellett jönnöm, hogy bizonyos szempontból hasonló szituációban vagyunk, mint 2000 októberében, amikor én elkezdtem a kejfejancsit. Az egy másik helyzet volt. De én azt állítom önöknek, hogy ma a média... Meg annyi alkalmatlanságáról teszt tanúbizonyságot. Nem egyes ágai, szinte az egész. Az, hogy most az ATV valami ismeretlen okból befogadja a jobbikosokat, az valami olyan identitás hiányról teszt hogy az a bolgár György, akit egyébként nem zavar, hogy időnként kicserélik az újságíróklubban a műsorvezetőt, Ki tudja miért? Korábban tudtam, de most nem fogom elmondani. Ő például tudomású vesz, hogy miközben a klubrádióban nem enged be. Az a tévé, ahol ő dolgozik, beenged. És tegnap, amikor Ónodi uh, Molnár Dóra, ha jól mondom a nevét, elnézést, ha rosszul, a Tét című műsorban elkezdi dicsérni a jobbikot, és arra... Az a válasz a bánó Andrásnak, hogy hát hogyha ezek ilyen okosak, akkor miért beszélnek így, amire azt mondja Gerő András, hogy hát ez egy nagyon jó kérdés, és Onodi Molnár Durán nem találja meg a választ. És egyszer csak azt kérdezi Gerő András, élő adásban a tévedés minimális kockázatával a fülem nem működik olyan nagyon rosszul, hogy mond András egyébként itt az ATV-ben miért jelent meg a jobbik, és azt mondja emlékeim szerint bánó András Gerő Andrásnak, hogy András ezt most hagyjuk az egy olyan identitás hiányról, egy olyan gyávaságról, egy olyan félelemről, egy olyan állásba való kapaszkodásról szól, ami megengedhetetlen. Vicc Woody ellennél, amikor bemegy a fürdőszobába, amikor azt mondja neki a Diana Keaton, hogy ott van egy pók, és bemegy egy teniszütővel, majd kijön egy elnézést, ez túl nagy, de egy élő adásban Bánó András, aki korábban hírigazgató volt, talán, ne merjen erre válaszolni, de úgy mondja halkan, hogy ezt most hagyjuk András, hogy attól nem szakad le a plafon, és hogy ez egyébként újságírónak látszó Ónódi Molnár Dóra nem ugrí rá a témára, hogy tényleg András, miért jelent itt most meg a jobbik? Én, ha a jobbik lennék, körbetáncolnám az ATV-t, majd kijönnék belőle. Hülyét csináltak az ATV-ből a tévedés kockázatával. Eddig sem volt identitása, de most már papírja is van róla. Ugyanez vonatkozik a klubrádióra, mert azok az emberek, akik egyébként ebben a műsorban szerepelnek is sajnos a népszabadságra is, ezt a szellemet viszik szanaszét. És a hírtévé, amely nyomatja ezerrel azt, hogy Molnár Zsolt mit követett el, és látni azt, ahogy az MSP elkezd gondolkozni egy repotens banda szíves elnézést a fogalmazásért az MSP pusztulásra van ítélve. Amelyik nem látja azt, hogy valójában ott osztják meg őket, ahol akarják, hogy nem tudják elmondani a történeteiket, mert hol akasztásról beszélnek, kötérről, hol Simon Gáborról, hol Molnár Zsoltról, és ha nincs történet, akkor is ma már mindent elhisznek az emberek az msp ről és ezt úgy szívja meg az MSZP, ahogy kell. De nem jobb a demokratikus koalíció sem. Egy fikarcnyival, ahol Gréci Zsolt arra szólítja föl a szocialistákat, hogy vonja vissza Molnár Zsoltot a nem, a nem tudom milyen bizottság éléről. Az a demokratikus koalíció, amit a hátán vid be a parlamentbe a, az MSP. Tudom, hogy a politika nem a hála kategóriája, de Gyurcsány Ferenc és impertinens prepotens társaságának nem szabad megadni az 5%-ot. Az uniós választáskor. És sajnos ugyanez vonatkozik Bajnai Gordon társaságára is. Mindebből nem az következik, hogy a Jobbik mindent jól csinál, és mindent jól csinál a Fidesz. De szembe kell nézni azzal, hogy újra kell szerveznie magát a társadalomnak, nem a Fidesz, és nem a Jobbik részének ahhoz, hogy itt más világ legyen. Nem leszámolni kell a fidesz és nem leszámolni kell a Jobbikkal hanem lehetőséget kell teremteni egy olyan ellenzék megteremtésére amely a győzelem esélyével tudja felvenni a Bersen, vagy nem tudom, most ezt a mondatot nem tudom, hogy kell befejezni a másik féllel. És aztán az országnak nem a megosztásán kell tovább gondos, gondolkodni de igenis az erőmentén kell tudni azt megteremteni, hogy ez a világ ne folytatódhasson. Ebben kell önöknek szavazniuk az elemcserével, de ha nem szavaznak az elemcserével, akkor is ebben kell dönteniük. Legfeljebb nem lesz itt egy állat, aki a 99.5-ös frekvencián reggel fél nyolckor üvölt velük. Mármint önökkel. Minimálisan se gondolom azt, hogy eltévesztettem volna a célt. Sajnos már fél perccel elmúlt fél nyolc. De el kellett mondanom mindazt, amit előtte mondtam el, Alkalmatlan társaság Kálmánolgától, Bolgárgyörgyön át Mészáros Tamáson keresztül, Ónodi Molnár Dóráig. Nem azt mondom, hogy ők tehetségtelnek, Elfáradtak, Indiába kell őket küldeni feltöltődés kedvéért. És igen, meg kellene tudni teremteni potenciális támogatókkal, hogy akár ezt a rádiókút más műsorokkal is úgy meg lehessen tölteni, amelyhez persze pénz kell, hogy ez a, ez a rádió ne változzon meg alapvetően, de hogy olyan tartalmat tudjon sugározni, amit jelenleg más rádiók nem. Ebben kell önöknek bizalmat szavazniuk, beleértve, hogy nekem is kell Ónódi Molnár Dórát, Bolgár Györgyöt és Bánó Andrást követnem. Uff, én beszéltem. Fialajánost hallottak. A műsort az SBP Systems Kft. Támogatta. Itt mindenki megkapja a magáét. Reklám. Mit csinálsz első János? Mert? Kustúrice lesz a Budapest Parkban. Az a film rendezve. A Nosz Pogin Mendel előzenekar a A János. A kettes végállomásánál? Igen János. Első este. Akkor János. Jó lesz Péter. Jó János. Esni fog? Onnan tudjam János. Mindenki megkapta a magáét. A reklámnak vége. A... Mi? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János A műsort az SBP Systems Kft. támogatta Ahó, jó reggelt, édes Kicsit lehigadok, mert én túl indulatos lettem, mert szerintem nem futottam túl a lesvonalon Képzeld el, hogy a tevékenységet felkeltette valakinek az érdeklődését, és én 2004-es leveleket szerintem a Lovás Istvánnak tulajdonítható leveleket írtam, amiben nem téged, de mást a munkásűri múlttal. Tehát olyan dolgokat írtam, ami, hogy azon gondolkodtam, hogy miközben nem tud tárgyilag többet. Nálad a külföldről valamilyen módon képtelen kiegyezni a te személyedet, tehát nem csak az én személyen böki itt az ő csőrét, hanem más személyek is, miközben tételezzük fel, hogy te egy utolsó fráter vagy, miközben nem vagy az, de olyat tudsz mondani a világról, amit ő nem tud. De ő nem azt látja, amit te rendelkezésre bocsájtasz neki is a világról, hanem azt, hogy te egy mocskos kommunista vagy, ha nem veszed rossz néven a maga a módján megvételek. És mikor tört? Ez most permanense, most is küldözgeti e-maileket. Jó, eh, jó, nekem alapelvem, de ez, eznek semmi köze a politikához, ez inkább egy ilyen szakmai alapelv, hogy eh, kollégákkal nem foglalkozik. Tehát a, a, a de a... nem kollega. Igen, jó, akkor azt mondani, tehát a szakmai, igen, ebbe igazad van. Ezt én is túlzásnak tartom. <gül> Erős túlzás. Igen, igen. De mindenképpen arra gondolok, hogy, hogy tehát egy, egy médiának, vagy egy, egy újságírónak elsősorban a tárgyával kell foglalkozni, nem önmagával, és nem a kollégáival. Nem, de ugye te azt nagyon jól tudod, tehát erről számtalan alkalommal beszélünk, hogy Magyarországon az indulati többlet az nem olyan, mint a sörhab. Mert a sörhabot ugye, ha akarod, egy késő le is választod, és alatt ott van a sör, de Magyarországon annyira fel tudnak habzani az indulatok, hogy az alatta sörhöz már el se jut a nép. Igen, hát ez a baj. Tehát ez a... nem baj, ez annál több. Tehát én azt gondolom, hogy ez csak annak érdemes megkockázni, aki tudja, hogy több élet van, mert egy életet legalábbis úgy kefélel. el, amilyen módon nem kéne. Sokat gondolkodom azon, hogy az én hadakozásom ezekkel az emberekkel mennyire értelmes vagy értelmetlen, de az a baj, hogy nálam zsigerileg működik a velük való hadakozás, nem háborúzom. Próbálom őket meggyőzni az ellenkezőjéről, és hogyha nagyon alacsony a hatásfokom, és vagy a hatékonyságom, ezen akkor sem tudok változtatni, ha akarok. Tehát amikor azt mondtam neked, hogy a magam módján kiálltam melletted, és visszakérdeztél volna, hogy nem kérdeztél volna, hogy mond, fiala, milyen az, amikor te a magad módján kiállsz mellettem, meddig álltál ki maga értem a tökömig, a mellemmig, a nyakamig, vagy a homlokomig, akkor az a válasz, hogy természetesen a, a, a talpattól a fejed tetejéig. A magam módján az arra vonatkozik, hogy azt próbáltam értésére adni az embernek, hogy valami olyannal foglalkozik, amivel a beled folytatott beszélgetése folyamán nem kellene teljesen igaz, az van, és nagyon köszönöm, de... Nincs mit köszönni, hát én azt gondolom, hogy ez így evides, gondold el, hogy én közben egy ilyen levélben azt elárulnálak téged. Nem. Jó, hát arról volt csak ezzel akartam neked mesélni, a mai feladvány Ukrajna is, ami mögötte van. Most nem tudom, hogy merre nézzünk, keletre, vagy nyugatra, Északra vagy délre. Én már nem ismerem ki magam, az egész nekem úgy tűnik, minthogyha egy játszadozás lenne, ami azért közben nagyon sokba kerül mindenkinek és ami azért annyira mégsem játszadozás, különös tekintettel, hogy számosan meghaltak, de hogy egyébként valós szándék Ukrajna szétszakítására nincs, csak az elmúlt 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 évben, és aztán még visszamehetünk a történetben, nem volt hasonló szituáció, hogy a felek így tudjanak játszadozni, nem ólomkatonákkal, hanem igaziakkal, és akkor, hát akkor most játszadoznak. Akkor most felejtse el a skutázi feladatomat? Nem, nem, de és az is jöhet, persze, figyelek. Na csak, hát akkor csak tényleg az alapkérdés, hogy mikor lesz a választás, erre nem tudtam választó, vagyis a népszavazás. Skócia. Válaszolni. Szeptember 18-án. De álljátok, most a skóciai, vagy? A skót, Igen. A skót népszavazás, okay. ez, ez volt a hátszép feladat, hogy mesélj el, hogy mi újság van Skóciában. Jó, skótoknál egyébként állampolgárságot szerezni pillanatok alatt nem lehet? Tehát nem lehet elérnünk, hogy nagyon sokan bejelentkezünk Skóciába, és megváltoztatjuk mi magyarok az ő szándékukat? Hmm. Nem kell állampolgárságot szerezni, aki ma Skóciában él, akármi az állampolgársága, vagy ha Európa. Jó, akkor azonnal költözünk Skóciába, és fegyegessük meg azzal a skótokat, hogy olyan döntést hozzunk, hogy maguk is megfogják. Igen, hát ez nagyon érdekes egyébként, mert rengeteg skót él külföldön, már Skóciától függően, <gül> van nézve külföldön, tehát Angliában, viszont elég sok angol is, valami több, négy százer angol él. Tehát nem skót él Skóciába, tehát itt, itt nagyon érdekes nemzetiség, vagy nem tudom milyen összetételi problémák adódhatnak, de a skótok ebben teljesen egyértelműen a modern kultúrállamok álláspontján vannak, hogy az, az számít, az szavazhat, aki most ott él. Tehát ha valaki külföldön van, az nem szavazhat, mert hát végül is. Akkor valam idegenforgalmi akciót tervezünk, akkor most átmegyünk elég messzire Skóciától, Ukrajna is a mögötte van. Igen, tehát ugye most pont egy olyan napon beszélünk, amikor, amikor az első halvány, de tényleg nagyon halvány pozitív irányú elmozdulást látjuk. Kutyin azt mondta az ő, hát, nem akarok csúnya kifejezéseket használni, tehát az, azt mondta az orosz barát erőknek Ukrajnában. Elnézést, mi lett volna a nem szép kifejezés? <gül> Hát az ölebeinek, otteinek, tehát valószínűleg azért sokkal erősebb az aktívaknak, tehát az ott valóban aktív katonai serekményekben észrevőknek a kapcsolata Oroszországgal, mint ez, ez ugye az első látszatra kiderül, miközben politikailag, persze ez egy, ez egy egészen másik politikai lehet, hogy nagyon sokan támogatják őket, de ha megnézed, hogy ottan ki mindenki van az utcán, ami képet én látok, jó ezek persze sohasem mérvadóak, de hát azért valami-valami információt mégis adnak, ott nem is ezrek, hanem százak mozognak. Tehát egy nagyon pici kisebbség az, amely fegyver alak kezében rohangászik és gyilkolja egymást. Azért az se jó. Az se jó, és ez a nagyon pici kisebbség elég nagy zűröket tud okozni. De mindenképpen most Putyin arra hívta föl ezeket az urakat és hölgyeket, hogy aztán. Tiszt... Hölgyek is vannak? Hogyne, hogyne. Ezért, ez számomra annyira megdöbbentő, hogy amikor nézem a televíziót, a, akármilyen televíziót, megnyilvánulnak ilyen tisztes matrónák és, és, és fiatal, tiszta tekintetű hölgyek, és valami olyan gyűlölettel és valami olyan, olyan elemi érzelmekkel, Utítanak a másik meggyilkolására, ami számomra elég furcsa. De... És ez most keletkezett bennük, vagy ez talán már bennük volt tegnap előtt, csak valami ismeretlenokból nem jött kivedődük? Én nem tudom, nem vagyok pszichológus. Az biztos, hogy, hogy az erőszak erőszakot szül, a halott az halottat szül, ha nekem lelövik a. Öcsön. Ez a halott halottat szül, azért ez majd bevonul a mint kifejezés? Igen, de ez tényleg sajnos így van. Tehát onnantól kezdve, hogy. hogy van pár száz halott, garantálni lehet, hogy van több ezer olyan ember, aki ezt meg akarja bosszulni. És sajnos ez a helyzet Ukrajnában is, és ebből a szempontból, tehát társadalmilag a dolog egyre rosszabb. Az egy másik kérdés, hogy most abban a politikai felvőjátékban, ahol, ahogy te mondtad, a figurákkal játszadoznak, és például a Putin is játszók a figurákkal, ott most egy olyan húzás történt, hogy na jó, akkor most ne legyen népszavazás az elszakadásról, Ö de nem azt mondta, hogy ne legyen, hanem halasszák el, te ne 1-én legyen, ami persze a másik oldalnak édes kevés, de valami fajta pozitív lépés, amit az is mutat, hogy a, a legperspektívikusabb ukrán elnök jelölt akkor azt mondta, hogy hát ez egy, ez egy jó lépés, tehát azt is mondhatnám, hogy fajta közeledés, vagy párbeszéd, vagy... Mi ez az ukrán választásonak az eltolása, elnézés, ezt nem értem. Nem az ukrán választásokat tolják el, hanem nem? a kelet-ukrajnában az orosz ö, kisebbségek, meg ezek a mindenfajta mini köztársaságok, és, és... De azt miért tolják el, és kik tolják el, és kik döntötték el? Ők, ők először azt mondták, ki jelent. De kaptak Putyin egy telefont, hogy egy kicsit később kéne? Hát gyakorlatilag még csak nem is telefont kaptak, hanem a sajtóból értesültek róla. Tehát azt történt, hogy... És ha Netán ezt meg nem vennék tudomásul, akkor mi lenne? Hát el is játszák egyébként azt, hogy jó-jó, most ezt akkor megfontoljuk, de hát nekem nagyon erős kétségeim vannak az iránt, hogy, hogy szembe mernének fordulni ezzel. húzzunk -e egy vonalat, ne nézzünk előre, nézzünk visszafelé. Ha mondjuk mostantól kezdve minden másképp történik, akkor meg lehet mondani, hogy az, ami eddig történt, az micsoda volt? Nem. Megnyugodtál. Nem, én, én legalábbis nem merném megmondani, ez mindig az a... Ezek ilyen földrengés utómozgások? Nem, sajnos mit még mindennek az elején vagyunk. Tehát ez egy, ez egy nagyon hosszú, nagyon, nagyon sokáig gennyedzősebb lesz Európa testén. Ezt, ezt nem lehet megúszni. Ez nem olyan, hogy akkor leülnek, kötnek egy újabb szerződést. Azt egyébként pontosan tudjuk, hogy Európa meddig tart? Tehát Ukrajna az Európa? Állítólag az Úr Igen. Jó. Ez valamit dokumentum tartalmazza? Nem tartalmaz a dokumentum, de az Uralban láttam egy, egy olyan táblát, hogy eddig tartott, őt, ahol ki van írva, uh -huh. jobb, itt van Európa végén, Ázsia, uh -huh. ez, ez a jó. Kering úr mellett, ez egy ilyen zarándok hely. Kár, hogy a vitában nem lett egy ilyen táblát feltart, hogy mostantól kezdve hülye vagy, és akkor azt a másiknak is kénytelen lenne tudomásul venni, oké, okay, rendben van, és ezt az Unió is tudja, hogy az Uralik tart? Sőt, az Uniónak van egy olyan elképzelése, hogy tartson egészen a csendes óceánig, tehát hogy egész Oroszország ott tekintsük Európa részének. De aztán legyen az Unió része, akkor az Amerika Egyesült. Tehát ne, ne álljunk meg fél úton, a reakció pusztuljon. Igen. Na jó, rendben van, most kicsit eltértünk a témától. Ezt valamilyen teoretikus ember találtak ki? Vagy ez, ez, ez kinek az agyréme? Hm, nem tudom. Jó, oh, rendben nem van. Nem tudom, hogy ez kitöntött el. Valószínűleg földrajztudósok. Én... Oké, okay, hogyha látjuk Obama, Putyin és Merkel tanácskozását, és talán az ukránok is képviselhetik magukat, akkor mit látunk, hogy miről beszélgetnek? Én azt hiszem, hogy nem azt látjuk, amiről beszélgetnek. Akkor mit látunk, amit nem látunk? Amit nem látunk, azok, azok olyan a háttérben meghúzódó érdekek, sérelmek, üzletek, amelyek... Magyarul nem változott semmit se az élet a tekintetben, hogy minden pénzről, nőkről és fegyverről szól? Meg hatalomról. Tehát például akkor, amikor Putyin és Obama tárgyalnak Ukrajnáról, akkor vagy ők, vagy az embereik eh, arról is tárgyalnak, hogy na, de mi lesz Szíriába, mi lesz Afganisztánba. Ez egy skander? Az, igen. Az. Ez szegény ukránok csak megszívhatják? Hát a szegény ukránok azért sok mindent tettek annak érdekében, hogy egy nem igazán működő államban éljenek. Jó, rendben van, akkor kevesebbet kérdezek. Ott tartottunk tehát, hogy azt mondtad, hogy ma éppen biztató jelek vannak a Hadakút ilyen. Így van, de én óvaintenék mindenkit attól, hogy most azt hátradőjön, és azt mondja, hogy na, akkor megteremtődött a béke. Ezek... Olyan tények. Hát kérdezett valamit, mert azt mondtam, hogy üsefog kérdés, és aztán tényleg kikapcsolom magam. Nekem itt Budapesten a 11. Keveháza utca egy harmadik emeletén. Hogyan kell viszonyulnom ahhoz, ami ott zajlik? Mert az egyik nap ugye azt mondja, a nemes béke lesz, a második nap azt, hogy háború lesz, a harmadik nap azt mondja, hogy lesz béke, sose lesz háború. Végül is nem akarok Ukrajnába menni, most a nyár jön, földgázból is kevesebb kell. Mit számítsa nekem az, ahogy ott zajlanak az események, nemeseftes? Kicsit rosszabbul fog szélni. Mert? mert? Mert visszaesik az európai gazdaság. De mitől? Mert. Tessék? Mitől? Hát, ha például millió-millió szenárió van, de mondok egy egészen egyszerűt, valami, valami baj történik Oroszország és, és Európa között az energiállátás terén, vagy lezárják a csöveket, vagy nem zárják le a csöveket, de a Európa azt mondja, hogy nem vásárlok tőle többet, mert te rossz fiú vagy. Akármi történik, drágább lesz a gáz, egy ideig nem lesz gáz, át kell állni, lelassul a konjunktúra, a orosz-európai kereskedelem befagy, ebből kifolyólag bizonyos ágazatok veszteségeket szenvednek, ezt megérzik a többi ágazatok is, át kell mindent ala, ö, alakítani, esetleg több pénz kell fegyverkezésre fordítani, és, és a többi. Ezek mind olyan dolgok, amelyek rövid távon, vagy akár középtávon negatív irányba adnak. Az más kérdés, hogy ezt a hosszú távon mi lesz, és szerintem ez Putyinak a nagy dilemmája. És a hosszútávon meg jobban fog élni? Nem, hosszú távon az lehet. Állandó csak rosszabbul fog kérni. ez nem is kell ennek az ukránok. Hozok egy, egy történelmi példát, amikor volt az első robbanás. akkor az olajtermelő országok azt mondták, hogy mi tulajdonképpen aki gigátokon tartjuk a kezünket, ha nektek valami nem tetszik nálunk, vagy nekünk nem tetszik valami nálatok, akkor egyszerűen elzárjuk az olajcsapot, vagy fölemeljük az olajárat, vagy akármit csinálunk. És ez akkor hirtelen egyszerre megdöbbentett mindenkit, akkor az lelassította a gazdasági fejlődést, akkor ez egy hatalmas sokkot okozott, válságot okozott, amely ugye hozzánk nem szabadott volna, hogy begyűrűzzön, de mégis begyűrűzött. És akkor egyszer csak kiderült, hogy azért ennek van egy hosszú távú hatása, hogy ezek a fránya olaj importáló országok, tehát a felhasználók, azok elkezdtek átállni, elkezdtek nem annyira pocsékolni energiát, elkezdtek új energia, forrásokat kifejleszteni, és a többi, és a többi. Tehát végül is ezt egy pozitív irányú változássá tudták áttransformálni, és hosszú távon kiderült, hogy mégis a kőkülnek a, a, az emelőnek a hosszabbik végén, és bizony végül is, ha most áttekintjük az összes, mondjuk a 74 óta lezorult folyamatokat, ezek pozitív folyamatok abból a szempontból, hogy sikerült egy picit távolabb kerülni attól az olaj és gáz függőségtől, amely az akkori olaj és gáztermelő országok kezében egy nagyon komoly fegyvert jelentett. Most hasonló folyamatok lejátszolhatnak. Most is nem, nem akarok jósolni, nem is tudok jósolni, mert az összesen jóstatnak jóslatnak az a szépsége, hogy, hogy valami mindig megvalósult belőle, csak éppen a lényeg, nem? De ez olyan, mint a amikor a horoszkópokat olvassák a hölgyek az újságban. Valami mindig stimmel benne, csak aztán ami nem stimmel, azt úgy nem veszük figyelembe, pedig hát az a lényeg. Magyarul, hogyha nem történik semmi Afganisztánban, az afganisztáni történet akkor is zajlik, és hogyha nem lesz holnap-holnap után hír Ukrajnáról, az ukrán történet felzárkózik azon neuralgikus pontok közé, amelyek ma a föld életét jobban befolyásolják, mint adott esetben Magyarország. Hát ez utolgiban biztos vagyok. De azt kell látni, hogy vannak dolgok, amelyek Valóban fontosak, és vannak dolgok, amelyeket csak a média. Most arról beszélek, hogy ugye, ha valaki beteg, akkor, akkor különböző orvosi beavatkozások léteznek beleértve, hogy meggyógyul magától a beteg, gyógyszert kap, meg kell operálni. Mindaz, ami Ukrajna, az egy, te azt most úgy írod le, mint egy hosszantartó betegséget, amelyről a gyógymód jelen pillanatban, ahogy én érzékelem, alapvetően még nincs kitalálva, még a diagnózis se egyértelmű. Hát a diagnózis azt talán látszik, de Valóban, az biztos, hogy Ukrajna hosszú ideig és negatívan fogja befolyásolni az európai és a magyar közéletet, gazdaságot, az, az hétköznapokat is. És ez azért fontos, mert ez nem minden ilyen válságra vált. Nem tudom, emlékszel-e rá, volt egy idő, volt egy pont, amikor az, fölépített a média azt a problémát, hogy Szomália. Igen. Amikor, amikor Szomália volt a világ legfontosabb kérdése, és akkor ezt lassan fölépített a média, és akkor egyszer csak az amerikai győzelmesen partra szálltak Szomáliában, a CNN élőbe közvetítette. De Filmet vos... is csináltak róla. Igen. Majd utána, amikor kiderült, hogy, hogy Szomália hát mégse olyan könnyen pacifikálható, meg elég sok amerikai meghalt, akkor kivonultak, és Somália. elfelejtettük, és azóta azt se tudjuk, hogy a világon van, vagy néha, amikor a kalózókot Szomáliát. Hát akkor az a megoldás, hogy Ukrajnát nem kell megszállni az amerikaiaknak, és akkor nem lesz probléma. Nem, ez arra volt példa, hogy tehát vannak ilyen nagyon fontos, nagyon drámainak tűnő válságok, amelyek azonban alapjával véve nem befolyásolják a világ sorsát. Például, amikor Ruandában legyilkoltak másfél millió embert, ez a másfél millió ember számára egy szörnyű tragédia volt, valószínűleg az egész ország számára az volt, de ezt a világ nem érezte meg. Ám de Ukrajna. Ám de Ukrajnát mi egészen biztosan, hogy meg fogjuk érezni, ezt nem lehet megúszni. Nem csak azért, mert szomszédok vagyunk, tehát ez nem ilyen egyszerű, nem csak azért, mert ott magyarok élnek, amely kérdés az ukrán válság egészen szempontjából tényleg marginális, hanem azért, mert ez igenis kihat a világ politikai és gazdasági helyzetének alakulására hosszú időre, én úgy érzem. Itt valami megváltozott, vagy valaminek vége lett, és egészen furcsa... Nem más elvtárs, minek lett vége? Vége lett egy olyan korszaknak, amikor azt hittük, akár Oroszországgal kapcsolatban is, hogy, hogy bizonyos viselkedési formák a múlté, tehát uh, például Európában az nem fordulhat elő, hogy én bevonulok, vagy elfoglalok egy másik részt annélkül. Ez minőségi változás? Ennek voltak előjelei. A jugoszláviai háború gyakorlatilag, és az, annak az engedése, tehát az, hogy jugoszlávia szétesését ebben a formában a nyugat engedélyezte, és, és, és az is szállt, gyakorlatilag ezt előkészítette. De valamiért a jugoszláviai háborúban mégsem nagy hatalmakról volt szó, tehát oroszország végül is persze szerepet szeretett volna játszani, de nem volt ott. Itt most oroszországról van szó, itt most az egykori világméretű e, idegháború egyik legfontosabb tényezőről van szó, még akkor is ez rettentese meggyengült. De azt akarom mondani, hogy a, a, a furcsa csavar mondatomat hagyj fejezzem be, hogy Tessék. az is elképzelhető, hogy ez a pillanatnyilag ragyogó sikerként és, és Oroszország talprálásaként ünnepelt akciót, tehát például, hogy visszatért a Krim, tehát például, hogy már megint ott vagyunk Ukrajnában, hogy megint világpolitikai szereplő, vagy már megint mindenki azt, attól fér és attól rettek, hogy mit csinálnak a mi tankjaink, megint valakik vagyunk, hogy ez végül is Oroszország végleges lejtmenetének, sőt esetleg szétesésének a bevezetése is lehet. Nem mondom, hogy ez lesz, csak azt mondom, hogy ez a szenárió is benne van, tehát soha se lehet látni azt, hogy ha valaki elindítva... A Szovjetunió, ami nem Szovjetunió már, de így maradt meg az emberben, az békésen esni, nem esetes? Hát bármilyen furcsa, viszonylag békésen szétes. Igen, de a mostani Oroszország, ami azt nevezem Szovjetunióan, a további darabjaire, vajon békésen fog ez szétesni, vagy abból lesz csak igazi alamajka. Nézd, én a, én, én a Szovjetunió szétesőse tudtam elképzelni békésen, mégis végbe ment, ö, lehet, hogy ez is így lesz, nem tartom valószínűnek, mert, mert az már az, ére, az már az orosz nemzeti érzés, az orosz nemzeti lelkületnek egy olyan fajta hát, megcsúfolása, vagy egy olyan fajta ö, nagy elfogadhatatlan áldozat vállalása lenne, amit, amit szerintem csak úgy simán az oroszok nem nyernek le, és amit egyébként Európában érdemes átgondolni az orosz történelemben és az orosz lélekben az erőszaknak, az áldozatnak egészen más a szerepe, a halálnak egészen más a szerepe, ha úgy elgondoljuk, hogy micsoda hihetetlen mennyiségű katona halt meg a második világháború alatt Oroszországon. Tehát zsú... Ne is beszéljünk mennyiségről, mert az félérhető. Uh, Te, majd, tehát a, a, az orosz hadvezérek azok, azok valami olyan mértékben nem spóroltak az emberanyaggal, ami egészen egyszerűen elképesztő volt. A németek is, akik a, a másik oldalt persze gyilkolták számolatlanul, de a saját katonáikkal azért viszonylag óvatosabban bánt. Itt kell, hogy adjuk, mert elérkezett a fél tíz, a honpolának létszős Nem mond meg, hogy Párizsba mész, jó? Mert azt hiszem, hogy nagyon kikapnál tőle. Vagy azonnal magaddal kéne vinnet. Ez is egy járható. <gül> Milyen az idő? Csendes, tavaszi, kicsit felhős, de amúgy rendben van. Vonat? Vonat. De Mennyi idő? Azt egy 1 óra 22. Ez nem hosszú. Hány euró? Ö, azt hiszem 1 irányba 58. Hát, azt meg ki lehet bírni. Nincs. És aztán megvan a szállás is, vagy a hid Hát azért nem. Nagyon romantikus lenne, és lehet, hogy ifjabb koromban megtettem volna egyszerűen érdeklődésből, hogy milyen a hidált aludni, de nem. Hollandal találkozol? Kivel találkozol? Hollandal. Olanddal? Nem szerepel, mert megnézem, hogy... Sárközi? Sárközzével még annyira sem. Már Nem vagyunk jó. ez egy tévedés, hogy a, az újságírók és a politikusok jóban vannak. Nem, nincsenek jóban egymással. Akkor már ezt az összes politikusnak meg holnap megmondom, akikkel találkozom. Szervusz Gábor? Viszont hallásra. A műsort az SBP Systems KFT támogatta. Mi?